på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Burlöv och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Sändningen kan du också höra i efterhand på internet. Det går vi in på sidan www.kommunist.se. Där lägger vi upp dem så fort som möjligt efteråt. Och i synnerhet för er som lyssnar ute i övriga landet eller för att säga övriga världen. Men vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skpse. Där finns alla, all kontaktinformation du behöver till, till platserna runt om i Sverige. Där finns också länkar till vår tidning Riktpunkt. Den har i början av veckan kommit ut mitt nummer. Så där kan ni passa på att läsa den eller ta en promotion på pappersutgåvan. Men vill du ha kontakt med kommunisterna här i regionen, runt Burlöf, Malmö, Lönskrona och Skåne kan vi säga. Då är du välkommen naturligtvis till vår lokal som vi har i Malmö på Södra Förstadsgatan 132. Ända uppe vid Dalaplan där det är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Tycker du det är för långt att köra så naturligtvis kan du ringa till vår telefon 040-611-8882. Sa jag att vi som är i studion det är Viktor och Jan. Vi har ingen tekniker med oss och hit här hit takt i studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 71 Ansvarig utgivare för programmet är som vanligt Richard Stenberg. Dagens program skulle vi ta upp lite om kring den nya ipred Eller nya nya, det är några veckor sedan man antog den. Men den börjar hela, eh, träda i kraft nu 1 april. Det hade naturligtvis varit glädjande om det var ett aprilskämt för det är ju en lag som riktar sig eller är väldigt märklig där man egentligen en lag som upprättar en form av privatpolis en, där privatpersoner som ska utnyttja lagen för större befogenheter än vad polisen hade tidigare i frågan om avlyssningen eller rätt till att gå in och ta reda på vem som har en viss IP-adress och så vidare Polisen var, hade ju så alltså att det skulle de skulle om polisen skulle gå in och få reda på vem som stod bakom en viss IP-adress så skulle man för föra reda på det så skulle straffet beräknas i minst två års fängelse. Det här, de här privatpersonerna nu som får att använda den så kallade e och ta reda på ditt eller mitt eller allas IP-nummer om vi laddar ner något, eller de tycker att vi laddar ner något, för det är ju inte så att, att de i första instans behöver bevisa egentligen vad vi har laddat ner eller sånt. Det räcker egentligen att de misstänker att vi laddar ner någonting. Det är ju så att den som står bakom ett visst IP-nummer behöver ju naturligtvis inte ladda ner, utan det kan man göra på många olika sätt. Men i varje fall så ska vi fortsätta prata om den, men först ska vi ta arbetslösheten. Som ni vet brukar vi börja med den, och det är också fortsatt allvarligt, det har ju naturligtvis ingen kunnat undvika sig och man räknar med nu nästa år så kommer arbetslösheten till närmast i tvåsiffriga tal och det är ju naturligtvis inte bra för, för någon naturligtvis men så är kapitalismen när folk inte behövs då sparkas de ut i arbetslöshet och det är ju inte så att socialförsäkringssystemet har blir så mycket bättre precis tvärtom om man ska skurit ner det. Så det innebär ju naturligtvis att även i det nedskärningarna i socialförsäkringssystemet gör så att arbetslösheten accelererar För har man inga pengar att handla, varor och tjänster och vad man behöver för någonting... Så blir det ju naturligtvis inte någon nöja jobb och man skär ju också ner i den offentliga sektorn som är det, den egentligen sektor som tidigare höll upp Sverige med lågkonjunktur och sånt. Så hade man den offentliga sektorn där man satsar ganska stora resurser och mycket pengar på. Och då blir det ju naturligtvis, när man nu skär ner i den för att ge, att ge dem privata möjligheter till profeter så drabbar det ju naturligtvis också med högre arbetslöshet. I varje fall är ungefär 300 000 öppet arbetslösa. Och de nya lediga jobben, de rasar oss Det är ungefär 8 000 jobb ungefär, där är lediga i veckan och det är klart att det är alltid någon som får för nya jobb det är motsvarar för de som får jobb men samtidigt så sparkar man ut 8-10 000 i den andra änden ja, alltså, eh, Jag tänkte bara på det du sa tidigare med att om den offentliga sektorn alltså, nu har vi ju sett väldigt tydligt att man inte satsar på den i, i den offentliga sektorn överhuvudtaget under den här krisen där man skulle på sätt och vis hålla uppe konsumtionen men man ska ändå se det på ett annat sätt också för att det är ändå en form av förtäckt privatisering egentligen för vad som kommer att ske är ju att de olika kommunerna kommer inte, inte bara att de inte har och ha personalen kvar utan de blir tvungna också att sälja ut en stor del av den verksamheten som de har just för att man ska kunna gå runt på något sätt. Ja, vi, vi, vi tog ju upp, var det inte bara veckan vi tog upp det med SEO och privatiseringen och tågen och, och så och så är det ju många områden som utsätts här i Skåne kommer regionen till att privatisera stora delar av sjukvården och det innebär ju naturligtvis att man flyttar resurser från den offentliga vården till den privata vården och det innebär ju också naturligtvis att det blir mindre folk anställda i den offentliga vården. Där kan, kan man ju säga att någon fler behöver förmodligen anställda i den privata vården. Men inte alla de som försvinner från den offentliga vården kommer till att få jobb i den privata vården. För den privata vården gör ju profeterna just genom att de driver olika vårdhem och olika. Sådana anläggningar med mindre folk än den offentliga. Alltså egentligen är det faktiskt samma som lägre kvalitet. För sjukvård och omsorg och sånt. Där beror det ju alltså kvaliteten till stor utsträckning på hur mycket folk man har. Eller hur mycket bemanning man har på de olika Uh, olika vardboende och sånt. Det är klart, det har ju att naturligtvis vem som bebannar det också? Har man fått en olämplig person på ett ställe så hon kommer naturligtvis kvaliteten där men den befarar man ju med. oavsett om man har många anställda där eller inte. Det är ju ingenting som har egentligen med, med personaltätheten att göra. Men just personaltätheten är viktig i alla sådana här omsorgsyrken. Och det finns ju ett sätt för de privata att komma runt det här med att kunna garantera bra vård. Och det är nämligen det att man ska börja betala en form av privat privatförsäkring vid sidan om. Och på så vis kan, så kan man ha fler människor anställda. Man tar in profiten där istället ifrån. Och det kommer ju självklart göra ju att du får ju en privat sjukvård som är väldigt, väldigt bra en privat sjukvård som är dålig och en offentlig som är helt värdelös. Ja, så är det. Men vi ska kanske gå in på ipre lagen lite nu. Viktor du har en hel del synpunkter på den lagen. Det vet jag. Den har nu hjälpt i tre dagar och vi har redan sett alltså hur de första fallen har lyfts upp. Jag, jag läste i någon att två stycken i sjövde hade blivit ja, jag vet inte hur, vad man ska säga, men de hade i alla fall gått in och begärt ut deras adresser och IP-nummer vem som står bakom de IP-nummerna för att reda på det och leverantörerna nu tycker jag i och för sig att det är konstigt att man stiftar en lag som gäller förmodligen då reokativt det innebär det också. Ja, alltså, den här lagen är ju märklig på många, på många områden ju, för att inte bara att man, alltså man påstår på något sätt från att det har blivit en framgång eftersom man har mäter och så att ungefär en tredjedel av fildelningen har gått ner men det innebär det är ju inte någonting som är permanent utan vad som har skett är ju att folk nu värderar var de ska gå, nu kommer det komma upp olika betalsajter istället för att betala 50 kronor och sen så går det in på en nedladdnings och sen så, vet du, så är du anonym för en anonym tjänst där. så att he hela det här är egentligen en form av trams ju. Det, man går ju man går bolagens eh, storbolagens ärende visserligen, men jag tror nog mer att det handlar väldigt, väldigt mycket om den andra lagen också som tillkommer visserligen säger man att det är kamp för terrorismen men också man måste ha den lagen för att det här ska kunna funka och det är den så kallade datalagringslagen och jag tror först och främst att man vill ha den här lagen för att man vill att man ska ha en anledning till att ha den datalagringslagen. Så att man ska kunna övervaka folk, i, i, inte bara här i Sverige utan runt om i hela världen. För det är ju så att den här nätrafiken, den är ju inte bunden till Sverige på något sätt, utan den är bunden till hela världen. Absolut. Och det är ju därför det har kommit så många direktiv från EU. Man jobbar vidare med det här. Hur... Alltså, hur? Internet har ju betytt en väldig frihet. Det har betytt bland annat mycket om... Alltså, det är mycket svårare nu att uh, hålla saker och ting hemliga. Jag ser från det g man har haft i, i London har man haft det. Redan innan G20-mötet var, uh, var påbörjat så uh, fanns alltså deras... Uh, så kallad slutkommuniqué. Någon hade kommit över deras slutkommuniqué och la ut den på internet på olika diskussionsforum, bloggar och allt möjligt. Och där visade liksom vilka beslut man var inriktad på. Då hade man också arbetsmaterial som visade alltså vad G20-länderna så kallat var intresserade. Det, det hade varit i och för sig. Det, det vi kunde ägna ett helt program om att berätta vad G20 I synnerhet om man ser det nu i förhållande till vad som Bassonäras ut om det. Att det blev något väldigt lyckat. Men det ska vi ta vid ett annat tillfälle och, och berätta om deras lycka och vilka som har anledning att jubla. Och, på grund av resultatet av G20-mötet. Men, men, det, men det kom ju ut långt tidigare. Och det är ju det man vill begränsa, att folk lägger sig i politiken helt enkelt. För det är det man kan göra. Det är inte bara proffspolitiker. Eller man måste inte äga en tidning för att få ut uppgifter eller delta i den allmänna diskussionen. Det är det som internet alltid har varit en... N Nogel i ögat på dem. De har ofta övats över att Kina och andra länder stänger av, delar av internet. Men det är, det är inte bara Kina och, och andra sådana länder. Det gör man här också. Ja, det man här också. Nu. Man begränsar alltså människornas utrandefrihet De brukar så vackert prata om utrandefrihet och allt möjligt. Och det är det man inte, det är den vad man vill begränsa med alla de här olika lagarna. Och det är därför EU nu lägger fram en fler lagar som kommer alltså att begränsa våra möjligheter, eller alla människors möjligheter att eh, kommunicera över internet. Och, och det har då ju betytt väldigt mycket för folk. Folk blir inte så lätt lurade. Men det, samtidigt är det ändå, det är det som egentligen är det viktiga just med det här med i-bredlagarna och sådant men samtidigt har det också varit, kommit fram lite roliga saker ju you nu know. De har ju tidigare i den här debatten alltså man har ju använt anledningar för att genomdriva den här lagen och då har man på vissa debatter har man tagit fram någon form av en okänd artist som går omkring och drar någon form av snyftist hur synd det är om dem för att de inte kan tjäna pengar på grund av att man kan ladda ner deras verk och vad och, och, och, och, och, skulle vet skulle, skulle inte det här existera skulle de tjäna jättemycket pengar säkerligen om kunna kunnat ägna sig åt vad de nu ägnar sig åt när de, om de sjunger eller skriver eller vad de nu gör men... I realiteten egentligen så är det ju storbolagen tillsammans med de, med de artisterna som tjänar väldigt, väldigt mycket pengar som, som är ju intresserade av de här, här lagarna. Man ser ju vilka som har ju också gått ut och, och har faktiskt anmält folk för det här. Det är ju till exempel Jon Gillio och Henning Mankel och så vidare. Det, det är ju inga människor som är, har ont om pengar direkt. Jag vet att Jon Gillio har ungefär tjänat ihop 120 miljoner under sin karriär. Han är en person som springer omkring och gnäller och hela tiden om så de här sån här bonusar och direktörer. Han skrev en bok som heter Tjuvarnas marknad som handlar om rikamansungar som gjorde inbrott i vet, annat, deras kompisars villor och sån här grejer. Och sen så skrev han om att de har dålig moral och sånt Så han går ju omkring och är vad man ska kalla det, någon form av kritiker till kapitalismen. Men och det med Henning Wanken den är precis likadant som person och, och den här sången Bruce Springsteen och allt det här men just när man klämmer åt dem själva att de märker att alltså, det handlar ju inte om att de inte tjänar pengar utan de tjänar väldigt mycket pengar men när de märker att de kanske i får tjäna två alltså och en halv miljon tjänar två miljoner om året istället Ja, då, är det, då är det en attack mot deras egna plånböcker. Då ska de självklart ju, eh, gå omkring och, och stödja sådana här lagar. Och det visar ju egentligen att eh, i grund och botten så är de ju bara fasradikaler sådana här personer. Man kan, ju ta, man kan ju jämföra med en person som eh, till exempel Fredrik Castro som efter han var ju en av de stora landägarna på Kuba ju. så efter revolutionen ju så för att visa att han var ett, ett gott exempel då ska man ändå komma ihåg att det inte förbjuder att eh, äga mark på Kuba så, privat, alltså, så han eh, förstå blir sin egen mark. Där ser man ju skillnad på fräsradikalen och, och den riktiga revolutionären egentligen. Ja. Yeah. I been around the world. Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Ansvarig utgivare är som jag sa tidigare, Rickard Steinberg. Telefonnummerna i studion är 040 43 70 eller 040 43 Vi pratade innan lite om ipre e och sånt. Där finns säkert alla anledning till oss att återkomma och följa den lagen vi ser alltså IPRE-lagen är alltså en del i angreppet egentligen mot den fria utanrätten, friheten att utnyttja modern teknik för att sammanföra människor det är det de politiska makthavarna inte gillar vi ser ju när, när, när, när människor kommer samman till exempel när det gäller då GTO-mötet G20-mötet i London då samlas det massor av eh, människor men också massor av polis NATO i idag tror jag man har börjat att fira sitt 60-årsjubileum det ska bevakas av 25 000 poliser alltså man räknar med så många demonstra demonstranter så att man behöver sätta in 25 000 eh, poliser för att hålla dem Människorna som då är intresserade av politik och engagerar sig i olika rörelser som inte är överens med de politiska makthavarna. Och det är naturligtvis ganska många, det är särskilt många fackföreningar, fackliga rörelser som deltar både i G20-mötets demonstrationer och i, i mötet inför Natus 60-årsfyrande. Det är alltså den lilla liten, jag menar det rör sig kanske med 100 200 personer. Ja, de har säkert bjudit in fler, för det är ju naturligtvis företrädare för storfinanser och näringslivet. För det är ju så att staten och kapitalet, de går ju hand i hand så kallat. Det vet vi alltid. Och det är deras alltså skyddsapparat, de sätter upp för att då, det är därför man behöver 25 000 poliser när det är sådana här arrangemang. Annars borde det ju naturliga va? att man släppte in folket i saularna. Det är ju, man påstår att det är demokrati och allt möjligt. Och då borde naturligtvis folk få delta i Ej i alla de här arrangemangen och det är just därför internet är ett sådant viktigt verktyg just för, när man har sådana här grejer för det enda man får se ju, det är ju den borliga massmedians bild av mötet egentligen, vad som sker på demonstrationerna och så vidare vad man med internetverktyget man kan göra är ju det att vara person som helst kan ju, vara ju någon typ av journalist om det går upp sakerna som har skett vi, det, vi hade ju till exempel det här förra mötet i, i Tyskland, du kom till att det var, det var gotamöte då var det väl mm. då var man eh, hittade på en massa grejer, att tyska, alltså att eh, demonstranterna hade slagit ner, jag tror det var en 50 poliser eller något sådant och sen hade det varit jättestora kravaller och, och så vidare och så vidare. Men sen så visade det sig ju att folk hade varit där och tagit filmer och, ju och lagt upp dem sen på internet det där hade inte varit några kravallor överhuvudtaget utan vad som hade skett, skett hade varit att polisen hade attackerat demonstranterna när de hade varit över en kilometer eller en mil där var det något sådant, de fick ju inte ens komma i närheten. Och, och det det var... var så att poliserna gick in och började kasta mm, steg yeah. för att försöka gång provokationer mm, mm. och visa att de var sent på en film. Och, och, och sen så gick inte sen när man intervjuade polisen och, och du, nu frågade, ja men alltså ni har ju gått omkring och berättat med massa skrönor när vanliga medier helt plötsligt eh, förstod att de kunde inte komma undan eh, de, här, de här händelserna eftersom de var utkablad över hela världen. Då gick ju polisen ut och sa, nämen vi behöver ju inte för eh, vi behöver inte säga någonting vi, vi har redan gått ut och sagt någonting vi behöver inte ändra på vår version så därför ska man ju alltid vara väldigt, väldigt kritisk mot den vanliga media därför är det just bra ju att ett sånt här verktyg existerar där man folk kan ju faktiskt lägga upp andra saker, Det är det ju självklart att det finns mycket skit också på internet vissa saker som inte är sanna och allting men det är ändå en annan form av eh, medieexponering som existerar idag och eh, precis som du sa John, det, det är ju ett sätt man vill faktiskt begränsa det kulturella utbyte som finns i, i världen. Ja, både kulturellt och politiskt och alltså jag menar om, om till exempel nu g 20 som är i, i London där upptäcker många människor runt om i världen att de utsätts egentligen för samma bedrägeri för ett bedrä bedrägeri är det ju naturligtvis från de styrande den här ekonomiska krisen när man nu ska pumpa välja, massor av pengar över de privata intressen vi kan vi kan ta upp det lite, men vi vet att till exempel av de fem biljonerna så ska ungefär den ena biljonen ska världsbanken eh, ha hand om. Och vi vet ju alla, det vet ju alla människor och har sett under lång tid, när världsbanken är inblandat i in något ska låna ut pengar, då fordrar de helt enkelt att man i princip avskaffar den offentliga sektorn, det, det är villkoren för alltså att världsbanken ska låna ut pengar. Att man privatiserar hela den offentliga sektorn. Så det innebär ju, alltså det här så kallade stimulanspaketet på 5000 biljoner, det innebär ju naturligtvis att det kommer till att vara ett hårt slag mot den offentliga sektorn särskilt i de länderna till exempel i tidigare Östeuropa men även i många utvecklingsländer nu, nu vet vi ju att Estland, Lettland, Litauen och Ukraina, alltså de är ju länderna är ju i princip bankrott och de kommer säkert till att få lön från eller lån från världsbanken eh, men kraven kommer naturligtvis bli att de att de eh, avrustar socialt, det, det har de ju gjort tidigare. Men de har ändå bibehållit en del kvarlever från socialismen. Jag såg till exempel med, med pensionen i Polen. Där, där är kvinnor fortfarande pensionärer efter 55 år och mellan 60. Såna krav blev naturligtvis såna blir omöjliga att upprätthålla när man ska ta lån av eh, Världsbanken. Och då kommer man alltså till att sätta en hård press på dem sedd man något förräta är ju är också ett kapitel för sig men, men de, de, de det för det är just därför det som du sa, de, de, de här personerna har lagt upp det på internet så folk får ju reda på vad som faktiskt sker på mötet ju. Annars hade de ju aldrig fått reda på vad som sker på mötet. Man hade ju bara hört det som det skönska Dagbladet eller sydsvenskan eh, eller Dagens Nyheter skriver i sådana fall. Ju. Och det är ju mer eller mindre samma artikel som trycks upp i 7 10, 15 olika tidningar. Överhuvudtaget så förstår jag inte varför de har så många tidningar. De hade ju räckt med en tidning i sådana fall ju. Ja, här rubrikerna på tidningarna var ju 5 000 gröna biljoner och, och det var Obamas förtjänst helt och hållet. Och det är möjligt att han har bidragit, men han har bidragit till att stärka kapitalet. Det är hans främsta mål och syfte och det har han lyckats med. Styker jag upp som gubben i Spreker. lådan Steg demonstration Jag kämpar hårdt på barrikaden Det är ren infiltration Solid alla lagar Och skit i all politik är rent vid din egen dörr Nej, Sverige och jag Omför mig Vem är ner? Jag lyssnar på Radio Kommunist, kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan och Viktor. telefonnumren heter 040 43 70, 70 Eller 040 43 71. Vi har pratat om IP-redagorna. Vi har pratat lite om NATO och om NATO och g 20 i London. Vi har sagt att ipad är något som man använder tillsammans med många av de andra lagarna som nu ska inskränka i internet. Det är ett sätt alltså att försöka få bort människor från internet, från den naturliga kommunikation som fanns mellan aktivister och olika slag eller överhuvudtaget mellan människor i hela världen har ju tack vare internet kunnat få, få kanaler att delge varandra sina synpunkter. Alltså synpunkterna har inte varit hänvisade bara enbart i de stora medier som tv-stationer och, och och tidningstråkar utan var och en har kunnat ge sin syn på nyheterna. Till exempel så har vi i Sverige kunnat berätta om hur socialförsäkringssystemet har varit i Sverige. Vi vanliga användare inte som, inte som, som de styrande vill att vi ska uppfatta socialförsäkringssystemet eller till exempel när man beskriver nedskärningar som säga, reformer och allt möjligt det, det är sånt som människor kan titta, titta och säga på. Vi, vi vet ju att vi i det närmaste har fått, eh, vad ska man säga, slavliknande förhållanden på arbetsmarknaden i Sverige tack vare de nya sjukförsäkringslagarna och många av de andra lagarna. Det är någonting som man inte berättar i media, men om vi tittar på bloggarna så är det hur många som är har blivit kränkta av försäkringskassan för de har inte fått sina sjukdomar godkända för utbetalning och så vidare. Och de har tvingats söka jobb därför att de har 25 procent av sin arbetsförmåga kvar. Det innebär alltså att de ska säga efter ett jobb någon som vill utnyttja den de 25 procenten. Och ser vi då på hur arbetsmarknaden är så vet vi att det är en kränkning, ytterligare kränkning för förutom den kränkning det är att vara arbetslös Förvägar man då människor som är sjuka och ser att vara sjukskrivna då, då blir det ju naturligtvis än värre. Men nu kommer jag kanske in på något annat viktigt vi skulle prata om staten och det hänger ju samman naturligtvis att staten och det är det vi har sett nu staten så kallad använder helt enkelt våld mot medborgarna för att uppfatta för att genomföra vissa människors intresse eller vissa gruppers intresse man har alltid velat framställa staten som något neutralt eh, överordnad myndighet för alla medborgare men det är ju så som vi kommunister alltid har sagt staten är ett verktyg för den härskande klassen och den härskande klassen här i det här samhället är ju naturligtvis storfinansen och kapitalet som styr och ställer över egentligen i princip allting. Ja det är, alltså det är ju så här det är därför internet också får oss ju. Vi, vi får in väldigt många frågor därigenom och en sån där populär fråga är ju också bland annat vad är staten för någonting och vad är våld för någonting. Vi, vi har ju sett att det har varit på G20-möten. Vi ser att det var bråk på till exempel i Malmö på den här palestinademonstrationen och det är ju alltid en sån här fråga som kommer tillbaka ju. Och vi har ju tidigare tagit upp den lite men det är alltid viktigt att ta upp den lite då och då för då kom till, kommer ju alltid också. Precis som du var ju lite inne på Jan där, att staten är ju ett verktyg för de som har makten i samhället. Måste man ju ändå förstå hur staten egentligen bildats. Det, alltså statens bildning går ju ändå hand i hand med klassamhället. Det är ju inte, alltså man skulle inte ha det ena utan det andra. Det är någonting som Karl Marx på ett väldigt enkelt sätt förklara för oss. Och då har vi ju vårt grundläggande samhälle för en Uh, ungefär vi 30-40 tusen år sedan där var vi sprang och så hade vi ett, jäg ett jägarsamlarsamhälle jägarsamla som man brukar kalla det. Och det levde vi i en form av ett klassat samhälle. Vi levde på en nivå, man ska använda den tekniska utvecklingen som en, kul en kulturell nivå. På en väldigt låg nivå. Vi hade inte ens uh, något riktigt religiöst system utan det var väldigt, väldigt enkelt och allting var väldigt enkelt. Och det, det var ju så på grund av att vi kunde ju inte vi kunde inte ägna oss åt filosofi och sådana här saker, utan vi, det enda vi hade ju det var att vi skulle <laughs> överleva för, till nästa dag. Ju. Det var de enda tankarna som, eh, som vi hade i skärden på den tiden. Men så hände det någonting från runt, man brukar säga runt en 11 000 till eh, 13 tusen år sedan. Utan då började vi bli biofasta det är det som kallas den neolitiska revolutionen. Och i och med att vi blev bofasta så började vi få ett överskott också på mat. Och i och med att vi fick ett överskott på mat och började vi att vissa tankar kom upp också. Vi började utveckla filosofi och andra saker. Men en som är viktigare grej när vi började bli bofasta fick vi överskott. Det var just med det här med att tidigare... När vi hade kanske haft vissa stamkrig så slog vi ihjäl de andra människorna, eller så sög vi upp dem i stammen. Men så helt plötsligt, om man ska använda sig en liten kallankar-version av det här ju, så helt plötsligt så sa någon, varför ska vi slå ihjäl dem? Varför låter vi inte dem istället springa omkring och arbeta för oss? Och då, så, och då tyckte man det var ett bra system då, så förstod man ju att självklart så ville inte de springa omkring och arbeta då, utan de ville ju hem till sina fröar, vad det nu är för någonting. Och så då var man tvungen att hålla fast dem på något sätt, och då blev de slavar och i och med att de blev slavar vi utvecklade ett slavsamhälle då var man ju tvungen också att skapa någon form av lagar ju. och skapar man lagar så måste man ju ha någon som på något sätt eh, genomdriver de här lagarna och då hade man ju en form av enkel polis, och man hade en enkel militär och till och med en enkel domstol också så att det, det här med staten om man ser det på det här viset så ser man ju väldigt tydligt ju att staten är ju, var då ju ett verktyg för den slavägande klassen det var ju självklart att de som bestämde, det var ju de som sa ju vilka lagar man skulle ha det var ju inte så att man sprang omkring och frågade slavarna, vad, vad tycker ni, vilka lagar vi ska ha eller något sånt och det är ju likadant med här idag i Sverige när vi ska få en ny konstitution, jag har inte sett en enda gång vi har haft en folkomröstning om någon konstitution här i Sverige utan vad man istället har gjort det är att politikerna själva har tagit beslut i samråd med till exempel näringsliv och andra folk och det sa man ju väldigt tydligt ju att staten är ju ingenting annat än ett föremål då för den ena klassen ju. Nej, och det ett sånt möte hade de här när jag var nu, där, alltså, där eh, storfinans och kapitalet vill driva på för att få eh, för den lagstiftning de var. Till exempel har vi ju hela tiden hävdat och huvdar fortfarande naturligtvis, att EU är ett projekt för, eh, för en eh, Rika, alltså först för storföretagen. Och det ser vi ju tydligt eh, i relationerna med EU. Hur EU hela tiden jobbar för att skaffa dem en större marknad. Helt enkelt. Eh, på alla sätt och vis. Man är beredd då att använda våld och den samma imperialistiska fördelningspolitik som man alltid har haft. Större marknader man ska dominera fler områden. Det är därför EU byggs ut hela tiden. så behöver förstärka sin roll eh, som eh, stat med, med nu eh, militär. Med, med militär uppbyggnad. Jag tänkte på det i, när jag såg igår hade man haft någonting i Malmö som heter Malmö-mötet. Och där var ju hela det politiska etablissemanget samlat naturligtvis för att man skulle försöka väcka liv i frågan om det val som nu ska ske till Europaparlamentet i juni månad. Folkpartiet hade tagit sin riksrelike med Morit Mar Paulsen för att berätta om hon Hon har redan kört fast alltså i de banorna som man hävdade då när vi skulle gå in i att EU var ett fredsprojekt. Det var det enda liksom, hon upprepar som en mantra. Hon har alltså inte ens en gång sett den här utvecklingen som har skett med EU hur man har byggt ut i en mer och mer militär apparat egentligen. En del av den som har tropper nu runt om oss är beredd att placera troper över hela världen. Och, och där ser man tydligt alltså det är ju egentligen samma exempel som när, när de olika nationella nationalstaterna har byts upp. Samma fenomen återskapas nu i, i um, EU och de sådana övernationella organ. Det är ju därför, uh, därför att de kan inte, kapitalet har blivit uh, mer och mer också internationellt. Alltså det är ju inte så att Wallenberg öger bara Sverige utan Wallenberg öger unger, halva Ungern kanske och via Electrolux och många andra länder. Och där finns amerikanska medkanska som äger Volvo och sånt. Kapitalet har internationellt blivit mer och mer sammanflötet. Och därför bygger man naturligtvis upp en statsapparat som motsvarar den. Då räcker alltså inte den svenska staten till utan då bygger man upp en europeisk statsapparat som sen i sin tur naturligtvis är sammanknutet genom en jäkla massa avtal och olika sätt äh, Världsbanken är en del av det och det finns många andra NATO är en militärdel som då omfattar inte bara Europa utan även Nordeuropa eller Nordamerika och och jag tror Australien också kanske, nej det är det inte väl. eller vad fan, ja, det vet jag inte Men det, det du säger, det visar också väldigt tydligt att staten alltså man vill ju alltid få staten på något sätt som ett opolitiskt organ. Visserligen så sitter det olika politiska partier i riksdagen och regering. Men resten på något sätt är opolitiskt. Vi har en opolitiskt domstol, vi har en opolitiskt poliskör, vi har en militär. Men saken är ju att det är ändå politiska partier som stiftar lagarna. Ju, så, så varje dom är ju i sig politiskt. Därför är ju också poliskör i sig ett politiskt verktyg också. Och militären är också ett politiskt verktyg. Att på något sätt försöka separera det här, det, det är ju helt omöjligt, utan det är ju självklart, och då, då, då får man ju se ju vem, i vilken vem ärenden får man just den här typen av politik och då ser man ju väldigt tydligt att vi har ju ett produktionssätt som är kapitalistiskt med, som innebär ju då att vi har en liten liten ägarminoritet på ett par procent och, och sen har vi en arbetarklass som egentligen producerar just i de här och då är ju självklart lagarna och militärmakten och polisen och fängelsen och alltihopa, det är ju en form av våldsapparat som är till just för den här lilla lilla eliten alltså sen att de inte kanske Öppet sitter i riksdagen så som kanske de gör i USA där man ser väldigt tydliga kopplingar. Det är ju självklart för att de är ju lite smarta, man vill ju inte synas på det här sättet. Jag tror det är Bonnier som har det här ordspråket, att man, man ska inte synas och man ska inte höra höras egentligen. Utan man ska vara så osynlig som möjligt, de har ju förstått det där att man inte ska springa omkring och, och, och tro att man är bra på något sätt som den gamla aristokratin gjorde. Den var ju blev impopulär på det viset. Ja. Jo, alltså, det, det är ju riktigt alltså att polisen och militären och den våldsapparaten, det är en del av den politiska statsapparatens Så Alltså, det, man, man skapar sig helt enkelt de organ man behöver för att kunna upprätthålla sin ideologi, alltså att, att det bästa i hela världen det är marknadsekonomi och fri, fri kapitalism det bästa är, alltså då säger man också samtidigt ju, att det bästa i världen det är när det är fritt att utsuga andra människors arbete, för det är det det innersta inne handlar om det är det det handlar om man behöver statsapparaten, för annars skulle slavarna gjorde sig en gång fria, så kommer naturligtvis den moderna slavarna också att göra alltså den moderna arbetarklassen kommer att en gång till att bli fri från att slåva förankrat. Både kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Vi har ungefär 10 minuter kvar på programmet, eller 7-8 minuter, därför att vi ska spela vår avslutningssång också. Ehm. Vi pratar ju, vi har pratat om ipr och vi har pratat om NATO och EU och allt möjligt. Nu ska vi, vi ska fortsätta prata om det lite till, alltså om staten och statens våldsapparat. För de försöker ju uppvisa alltså att uh, våld är, uh, att man inte använder våld och att uh, det är så för, uh, fördömande, man fördömer alla... Uh, när människor kastar gaotstänktighet som man fördömer när folk protesterar mot olika saker och sånt. Därför man påstår alltså att det är helt att våld. Men det är rätt märkligt för man har ingenting emot våld till exempel när, det riktas, när staten riktar. Våld genom olika krigshandlingar Vi har sett den nu de senaste åren Även i Europa Det borde hon Mar Marit Paulsen Alltså riksreliken för Folkpartiet Ta i tankarna i, i till exempel Jugoslavien och man har haft eh, EU-länder har varit inblandade i konflikten här i mellan Östern eller i kriget mot Irak EU-länder har inblandade i kriget mot Afghanistan EU är insultade i de flesta krig som pågår runt om i världen man eh, har, har alltså på något vis sitt finger med i spelet så att EU är någon form av fredsprojekt som eh, skulle avskaffa det militära våldet det har hon fått alldeles som bakfoten och det finns det andra politiska partier som har fått naturligtvis ja, efter den här stopparmatchen och de, de händelserna som utspelade sig där, så var det ju en person från vänsterpartiet som heter Brunström han gick ut och så sa han att han eh, tyckte att eh, den här akunen som de utanparlamentarerna gjorde var fel men han stödde ändå Visst viss våldsavdelning, han menar man kunde ändå inte separera. Och det var ett väldigt bra uttalande, det var väldigt svävande, va? men det var ändå ett eh, uttalande som ändå ger upphov till en viss klassmedvetenhet. Och vad händer då? Då springer den här, eh, deras partisekreterare ut och säger att vi absolut inget, vi är parti som inte stödjer politiskt våld överhuvudtaget mer eller mindre. Och det är ju väldigt, väldigt märkligt att man kan säga en sådan sak. Men vi har ju precis berättat ju om polisgården och militär och så vidare. Jag har aldrig hört att Vänsterpartiet säger att vi ska lägga ner våldsapparaten idag. Våldsapparaten är ju en del av det politiska etablissemanget Det innebär ju att man är ju ändå för en form av politisk våld. Ju. Likadant så har, jag aldrig, så har ju Vänsterpartiet sprungit kring och sagt att ja, vi stödjer till exempel Vieta-Messarnas befrielsekamp i, i kolonialmakten i Frankrike och sedan i USA. Jag menar, alltså man kan, inte, alltså man kan ju inte gå omkring och säga en sådan sak i sådana fall. Och bårligheten är ju väldigt bra på att gå ut och säga de här sakerna. Nej, det är en form av odiganism och sådana här grejer. Men de har ju ingenting emot att bomba, precis som du var inne på. 200 000 i Slovja, 200 000 i Irak. Och där ställer alla riksdagspartierna upp på det. Här. Så vad det egentligen handlar om, det handlar inte om våld i sig själv utan vad det handlar om, det handlar om vem som utför våldet och i vilket syfte, för vi ser ju att eh, börligheten de stödjer ju, som ett exempel den amerikanska revolutionen, och det var ju en progressiv revolution i förhållande till som fanns då ju men de stödjer ju inte den ryska revolutionen varför stödjer de den amerikanska revolutionen och inte den ryska revolutionen ju självklart för att det är två alltså, även om de är revolutioner i sig men det är ju två, den gick ut på två olika saker den ena gick ut på att skulle få makten, den andra gick ut ut på att arbetarklassen skulle få makten och då finns ju ingenting som är så fruktansvärt för barligheten som att arbetarklassen skulle få makten, för det skulle ju innebära ju självklart att de, deras eh, privilegier, deras eh, äganderätt till produktionsmedel skulle försvinna ju i sådana fall ju. så det innebär ju att våldet i sig själv är ju klassmässigt också ju. så om arbetarklassen använder eh, våld på något sätt här i det här samhället då kommer det ju självklart stå i tidningen att det är bara hooliganer det är det ena eller det andra om till exempel vår stadsapparat skickar nu, vi sa att de skulle skicka 10 000 soldater till Spanien för att det är oroligheter där nu då skulle vi säga att jag vi gör det för att vi, vi ska bevara freden och det är ett fredsprojekt och det är fredsbevarande trupper mm. Jo, alltså det handlar om klasser och klasskamp naturligtvis, jag menar det är ju inte så att Sverige har varit förskonat på något vis från våld eller på, på, på något sätt det är det ju som har pågått alltså under hela var I fall under hela tiden kapitalarbetet, sen, sen Sverige blev ett industrisamhälle, så har ju kampen stått... Uh väldigt hårt. En klasskamp har bedrivits. Och det är inte så att den alltid har varit speciellt fredlig. Redan på 16-17-talet så uppe i Dalarna med de gruvorna där, där avrättade man gruvarbetare som eh, vi krävde bättre arbetsförhållande. Då, alltså, då använde ju naturligtvis statsapparaten och kapitalet eh, sen så kallad dåvarande lagstiftning den har ju blivit annorlunda nu man kan inte göra det så öppet men då var det bara liksom att de, ja, någon av dem avrättades någon av fick springa i köra och aska och vad det var nu de gjorde och sen ner och jobbade igen och jag menar i Sandviken där, där man skickade ut stora militärtropor, Gustav, jag tror det var Gustaf, Noah Skarnanar, vad det var. Kungen skickade ut alltså stora flottstyrkor och sånt för att förtryka sågverksarbetarna helt enkelt. Då tvingade de gå tillbaka till jobbet för svältlöner. Och även Ådalen sen på 30-talet, där satte man in polis och militär. Då, eh, så menar, det är inte så alltså att utvecklingen alltid har varit eh, helt, helt och hållet fredlig. Och, och det har alltid varit borgarklassen som har använt och börjat rikta det första våldet mot... Eh, och idag i Sverige så behöver man ju inte, vi är ju inte på den punkten där vår militären behöver skicka in mot folk utan idag använder man ju andra verktyg. Man använder till exempel arbetsförmedling där var de hotar och drar in din avkassa som, som ett exempel och din vi som vi tog upp tidigare. Man använder de, de verktygen. Alltså, nu nu sa man att arbetslösheten kommer upp till 12 När den kommer upp till kanske 18-20 procent, då funkar ju inte det längre. För då blir, börjar till och med här i det lugna sömniga Sverige folk börja bli lite småförbannade i så fall och vill att det ska ju hända grejer. Och märker de att det inte händer någonting, då blir det automatiska sammanstötningar i sådana fall. Och då skickar man ut ju ut antiterrorstyrkor och allt sånt där som man har nu skapat en lagstiftning för att man ska kunna göra i de här sammanhangen. Och då är det ju att bli de här sammanstötningarna som man ser i andra länder. Ja, våldet är alltså inte ett på vad fysiskt våld och sånt. Utan man använder, statsapparaten använder mycket våld mot sina medborgare i olika sammanhang. Det kan vara som du säger, sjuka, arbetslösa och, och många andra. Och, och naturligtvis, det är ju också en form av våld när man sänker kolonnen. ...för människor som man nu genomför och sånt. Och även kan man säga... ...Vania Lombi-Vedin var med och än ner... ...alltså den fackliga Orson som är viktigt att kämpa för... ...genom hennes eh, falserier helt enkelt. Hon, hon hjälper överheten. Som, som vi sa då... ...så är hon alliansen, bland alliansens främsta valarbetare... ...och det omdömet måste just kvar... Det har kommit en hel del nya uppgifter- om vi ska ta dem vid, kanske vid ett annat tillfälle. För, förra söndagen tror jag då, då hade hon en presskonferens- där hon väl, ville väl dra över ansvaret på Elmhagen. Nu är det så alltså. alltså egentligen en självklarhet. Vanja lundby den har sittit i amf styrelsen sedan 1994- han Elmhaugen anställdes av AMF 1998. Alltså hon var med och skrev det första avtalet, har känt allting. Och sen försöker hon på något vis påstå att han har fört dem bakom ljuset. Men hon har fyra år längre medlemskap i styrelsen. Vilket innebär att alltså hon har varit med och godkänt det första. Och det gjorde hon också. Det gav 30 miljoner. Sen tängde man av anställningstid det gav ytterligare 30 miljoner i pension så deras snack är bara skitsnack egentligen där ser man vad de menar med människors lika värde och med det så har vi tack på er och en fortsatt trevlig helg framåt kamrater milotromanar och röda fanar och röda fana.